Just nu till alla hemmafixare som gillar hjulas låga priser. En golffläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snuriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Vi är här för att vinna ett mästerskap. Jag menar, jag är inte. Inget problem att säga det. Wow, det är därför vi gör det här. Det är för att vinna.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 Lukas Elvenäs, Lukas Elvenäs, det finns inget annat ställe att börja på än med Lukas Elvenäs i veckans avsnitt av Röglepodden, Linus Alin, Daniel Roth, själv heter jag Mattias Helm. Nej, det finns det inte una, Det finns una, det inte har snackat som med Ängelholm på ICA den här veckan. Jag vet Du vet Jag också Ja, vad har du snackat om? Jag sätter sett min mailcoin också. Den där mailcoin på följa Nej, <laughs> ah, det är en snackis av Guds nåden. En liten rekapitulation heter det va? En liten uh, återblick, va, vad är det som har hänt? För du Daniel var den som avslöjade alltihopa dagen. Ja men det dröjer igång i, i måndags då. Um, vi, vi har inte riktigt, vi ska inte säga att någon har, har mörkat men Lucas Elvenes har inte varit uh, med i truppen de två senaste matcherna. Vi trodde väl uh, att det borde på skadan, fick en smäll mot Malmö och vilade matchen efter. Uh. Men det kom till vår kännedom att uh, det ska bort på, på en konflikt med, med tränaren kahn och... Uh, jag ställde frågor till Lukas om detta efter och han svarade obekymrat om um, och mörka liksom ingenting. Um. Och jag skrev detta och um, den, um, det slog ju såklart ner som en um, bomb. Ska jag är även ord som inte ska missbrukas men uh, det får man ju ändå säga att uh, det var uh, utslag på, på Richterskalan uh, <laughs> i Engelholm. Ja verkligen och känslan är ju... Um jag vet vi pratade om det på redaktionen Daniel att detta var någonting som någonstans delade röglefansen i, i, i två halvor vad gäller åsikt att vissa tyckte att ja, men, det är väl klart att Lucas Elvina ska få spela in mån så snabbt som möjligt och den andra halvan tyckte att ja, men, vill han inte vara här och gå ut och prata på detta sättet och sätta honom på bänken eller välja en annan klubb så det har varit en väldig vattendelare också och det är väl därför också det har blivit en så stor snackis för att alla tycker någonting i den här frågan. Precis. Uh, och det är inte jättevanligt att... Uh, det känns verkligen 50-50. Jag har fått otroligt mycket reaktioner på detta. Och alla är övertygade på sitt håll. Men folk har olika åsikter. Uh, antingen tycker att det är liksom illojalt att liksom prata så. Och andra, andra tycker att liksom, uh, man måste kunna hantera den typen av... Uh, unga människor som, som säger saker och så så det har verkligen varit verkligen en vattendelare. Jag tänker jag läste någon tweet också om att ja, man kan laborera, skicka iväg importer eller något sånt där, men att börja peta på en älvenäsare då leker man med elden. Det kanske var ganska bra beskrivet just den meningen leka med elden oavsett vad som har hänt i detta jo det är klart att det finns ett äh, symbolvärde som äh, allt som har med likasälvna att göra är ju, blir ju mycket mycket mer känsl känsligt än om vi säger att det hade varit Nils Högland då hade ju förmodligen äh, 95 sagt att ja men passar det inte så så stick då äh, så är det är klart att hans arv är ju en äh, jättegrej äh, i sammanhanget äh, och du Men det också att det är en egen produkt en egen kille som folk är, är stolta över och han ska ha en karriär i Nordamerika framför sig. Det är klart att Det klart är många som tyckte att det hade varit skittråkigt och, och att inte han ska kunna vara kvar i sin moderklubb. Samtidigt så gör ju också den, Röglas utsla start sitt i, i det här för att om Röglas hade legat i, i mitten nu och gjort en bra säsongsinledning och detta hade uppdagats, då blir det en annan typ av uppmärksamhet kring det då det oj då det var inte bra och klart lyckas ska stanna tycker vissa andra tycker precis som vi resonerade tidigare nu blir det någonstans om den här bägaren för supporterna eh, har fyllts på längs med starten och är nästan på bristningsgränsen så kan detta vara no någonting som får den att rinna över så det blir också lite sådär eh, hela bensin på en brasa som redan eh, brinner alldeles för mycket jag ska ta ställning i, i en sak här känner jag och det är inte vare sig på Lukas eller Cams sida utan det är faktiskt mot alla som har blivit så ilskna och gått ut med att när de har twittrat att ah, men han ska inte gå ut och lipa i pressen. Jag har läst den här artikeln flera gånger och jag kan min själ inte se att han lipar i pressen. Du Daniel, du frågar honom, han berättar som det är. Okej, det kan man anmärka, det kan man ha synpunkter på- men det är inte att lipa i pressen. Han har inte ringt upp dig, vad jag förstår- för att du, jag vill gråta ut här nu, det är synd om mig. Det Nej. har han inte gjort. Nej, Nej precis. Så det tycker jag att man, man, man skjuter över målet. Jag tycker inte det är, det är inte att lipa i pressen. Sen sa han i för sig också om att- ja självförtroendet var stukat och, och sådär va man fick en liten inblick av att det kanske inte är så mycket halleluja stämning i omklädningsrummet trots att resultaten har varit jättedåliga För man har ju inte hört någonting om att stämningen inte skulle vara bra eller sådär och det, det kan man tycka vad man vill om, men det är inte heller att lipa han ger en bredare bild av det. Så just i det tycker jag... Sen kan man ifrågasätta om han skulle ha gått, berättat vad han gjorde. den är en annan sak, men han har inte lipat. Det vänder jag mig mot. skarpt. Någonstans är ju fakta fakta. Alltså, Lukas Helvenes kan ju inte stå och säga till Daniel i intervjuet att nej men jag, jag är skadad eller jag, jag har känning om han inte har det. Exakt. Det, det är... Jag frågar, är, är du skadad? Nej, jag är inte skadad. Jag var varit frisk Som sen två matcherna. Det är fakta. Uh, vad tycker du de om det? Ja, det är inte så roligt uh... Uh, han, han gör inte så mycket mer än att svara uh, och han hänvisar, hänvisar till Cam. Uh, Flera gånger så dessutom. Att, jag vet inte varför jag inte spelar det får du, det får du ta med honom så um, jag är väldigt enig där han gör inte så mycket mer än att uh, svara för sig och sen det är ju klart att uh, även om han uppfattar honom som väldigt uh, liksom avslappnad kring detta, det var inga konstigheter så, så är klart att det finns en enorm frustration hos honom när han är hemma och det är en superviktig säsong för honom. Och han kommer hem och han är utanför laget. I ett lag som. Eh, har inte kan göra mål. Eh, han är i ett lag som, som lider och han, han hamnar utanför. Det är klart att han. Han vill inte ha det så här. Det är klart att det finns en frustration i. I, i det att han. Eh, inte liksom mörkar. Eh. Vi har varit ute på träningarna den här veckan och sett allihop. Och jag tyckte att eh, det var en stor skillnad på Lukas Elveners kroppsbak och hur han såg ut på tisdags och onsdags Så lite, liten ut på tisdags-träningen då, där man märkte att det var någonting som bekymrade honom, såklart. Och sen på onsdags eh, idag, då så. Eh, fylld med energi, gjorde en jättebra träning skapade mycket och eh, mycket skratt och så eh, och vi ska ju säga det också att eh, vi pratar ju med Lucas Helvenes idag också och då fick ju den här eh, Lucas Helvenes gate om vi kallar det någon slags slut för eh, i måndags kväll så gick ju Expressen ut och skrev att han var mycket nära en övergång till, till Frölunda och jag frågade honom om det idag och frågade då vad som hade hänt och då berättade jag ju eh, Lukas Elvinäsen, att han hade haft en sittning med Kamebot, ett möte och de hade rensat luften och att eh, han nu stannar i Rögle. Så det har ju varit eh, tre intensiva dagar på så sätt med, med allt som har skrivits. Och han sa också att det, det är klart att det är tufft. Jag var inte riktigt förberedd på det här, att det skulle bli sån uppstånd i sig i media till exempel och så. Det var inte man som en relationsterapeut men... Det är lite samma, om man inte pratar med honom så, så gör det dåligt. Man fick ju intrycket när vi skrev den första artikeln att det var lite låst läge. Likas med att han inte har fått några besked, han visste inte varför. Det kändes ju inte som att de pratade med varandra. Eh, hela det här, eh, och om nu detta liksom blev en explosion så, så, så ledde det ju förmodligen till något gott. Den ledde ju till att två människor satt sig vid bordet och, och, och som det verkar, rädda ut och... och tog ju hand på att fortsätta liksom, eh, eh, samarbeta. Och det, det kan man väl begära att, eh, att man ska göra det. Liksom. Ja. Frågan är om man ska hamna i det här läget från första början också med 19 år egen produkt. Jag tycker att man, eh, det ingår i ledarskapet någonstans och tar hand om eh, människor, tar hand om individer och får folk att må bra för att kunna prestera. Eh, då krävs ju också en tydligare dialog mellan spelare och ledarstab det har fallet är ett ganska tydligt exempel på att det inte har funnits någon jätte, jättebra dialog i alla fall, vad jag, kan, vad jag kan läsa mellan raderna. Och det tycker jag är lite... Ja, det känns inte som att det har skötts jättebra från första början. Nej, Nej det är ju en, en, en, en, en ny läropeng både för Likas har ju lärt ett och annat av detta, men uh, man förmodar att, att uh, tränarkärmen här bort också kanske har lärt sig ett och annat om kommunikation. Jag tänker att det, det är så svårt när man inte vet exakt vad som har hänt. Så det är det så svårt också att stå och prata på ett sätt om det här. För att om Cam nu sitter och lyssnar på det här om han gör det. Han har nu inte tid med Nej, det. men om han skulle göra det så skulle han ju kunna säga, ja men vad håller de på med? De är helt dumma hur De har ingen aning om vad de pratar om. De vet inte vad vi har sagt mellan oss och sådär va. Men ändå någonstans kommer vi inte få veta det och då måste vi spekulera och så är varvet igång. Men... Jag vet inte, det, det finns ju saker att fundera på kring det här. För att det är inte första gången som det blir någon slags krock. Och man undrar ju, jag undrar i alla fall, vad, hur, ska, hur ska stjärnor kunna få liksom, spela ut hela sitt register och vara stjärnor under Cam Abbott? Det är en fråga som dyker upp hos mig. Jag kanske är ute och cyklar här, men den finns där. Ja, men jag skrev en kröniker på samma tema att han Måste hitta ett sätt att liksom få alla, alla spelartyper att blomma i sitt system. Det känns som att de plockar på sig ett, en variation av spelare. Alltså det känns det ändå som att man vill pressa ner de flesta i, i samma hål. Liksom. Det funkar inte med Altonen i fjol. Christian Thomas är ju en lirare som har hamnat liksom på kant och pendlat mellan fjärde kedja och, och bänken. Det känns lite som att man, man är snabbare liksom att straffa ner någon lite grann i hierarkin och liksom, man får slita sig in. Man måste hitta ett sätt att, att liksom bygga, att bygga människor. Utifrån sett i mina ögon så känns det lite kantigt mm. ibland. Men det är ju möjligt att Cam ser det på ett helt annat sätt som skulle kunna mjuka upp de där kanterna i mina ögon. Jag vet inte. Jag håller med dig igenom. Jag tycker också man, det, man drar sig lite för och tycker för mycket. Det är svårt att tycka om när man inte vet vad som händer vi står vi spekulerar om mm. man lägger ihop ett och ett och det är inte jätteenkelt en annan sak jag reflekterar över här och nu så jag inte glömmer bort det du sa det Linus att nu är Lukas Elvenes gate över, jag är inte så säker på det faktiskt, jag är inte säker på att det här är sista kapitlet, jag över för nu skulle jag kunna hålla med om men ett par dåliga resultat till någon, eh, någon förskjutning neråt i hierarkin igen. Mm, har det en gång blåsat upp och sen har man rensat så visst, det kanske ligger där och locket på. Det är lugnt ett tag men det behövs inte mycket för att det ska bara puttra och koka där under igen. Ah, jag är inte så säker på att det är det sista vi hör av Lukas Elvenens Gate här alltså. Det kan man väl säga. Är det det? Det är ju upp till, upp till de båda. Man har en, ett... Ett samtal kan ju lösa knutar. Men sen själva liksom resan mot en bättre, mer liksom givande relation den börjar ju idag. Faller man inte liksom tillbaka i, i gamla roller, precis som i en relation, liksom, då är man ju snart där igen. Liksom. Vilket är lätt hänt om inte resultaten kommer. Jo, men det är det ju. Så det vill ju till att liksom, lite grann båda äh, ändrar sitt äh, liksom sätt... Äh, att, att det blir liksom en markbar kursändring då, du, då kan det bli bra men det, det, det vet vi absolut inte, det handlar ju om hur, hur de går vidare från idag, det är nu den resan börjar Precis, om det kan vända och börja koka igen som du säger så är det ju så att det börjar resultaten trilla in och Lucas Elvenäs kommer igång, då ju, kan ju detta vara glömt absolut. om två veckor, så absolut. det är ju verkligen det är ju som du säger Daniel, från, från idag och framåt så Ja, men den vägen är också öppen. Det känns som att vägarna, flera vägar finns här, mm. men ja. Men he, och hälsan tiger stil liksom, kommer att igång och Lyckes kommer att producera det skit samma. är skitsamma. Jag tror jag, vad de säger och gör, då, då kommer det att rulla på. Men det eh, sprättar nog lite åt alla håll. Eh. Mm. Men eh, korrespondent Alain, du har ju varit eh, på träningen idag och eh, vi, vi, du behöver kanske inte dra alla kedjor nu, men Visst är det väl så att Lucas Elvenes är med i matchtruppen mot Timrå imorgon morgon. Och han har fått liksom ett, ett hem i en ny kedja i alla fall. Ja, precis. Och det man kan säga då är ju att det är två kedjor som är intakta från förra matchen. också då. Du drar ändå alla kedjor nu? Nej, jag drar inte de som är intakta. <laughs> men de som är, är nya då är i alla fall Christian Thomas, Erik Andersson och Lucas Elvenes. Som tränar tillsammans idag. Och sen Nils Höglander, Simon Ryfors, Kristoffer Bengtsson. Och det ska också sägas att Lucas Helmnes gick rätt in och tränade i powerplay. Och det säger ju att man ska starta en match om man spelar en av powerplay-uppställningarna. Vad är bara man... mellan med en snabb grej. Jag tänkte det när du på den här träningen att det, att alltså hans omgivning i den här inför den här matchen avgör hela liksom framtiden. Hade han idag suttit kvar... Liksom utanför i kylan då tror mm. jag han har varit körd. Mm. Detta är ju hela signalen att han, efter allt som har hänt all turbulens säkert att äh, inte varit liksom äh, något äh, härligt kafferepp hela vägen liksom, att han går rakt in i en, i en omgivning som man ser okej, okay, han ska spela och han går rakt in i en, -en det är ju för mig räcker det som äh, bevis på att de har liksom Tatt varandra i hand och sagt: Nu kör vi. Absolut. Eh, och jag sa ju för eh, 44 sekunder sedan att om man eh, går in och tränar i PowerPlay: Då, då ska man spela. Men eh, det finns ju eh, undantag eh, i den regeln också för i ena PowerPlay-uppställningen: den som eh, lyckas, eh, plats topplats, där spelar som Jonsson, Taylor Matsson, Daniel Wading och eh, Olle Liss. Och Olle Liss tränar lite vid sidan om, som av vad jag kunde se som en extra spelare på onsdagsträningen så jag tror att eh, det kan nog ändras och skifta på någon position inför nedsläpp mot eh, Timrå under torsdagskvällen faktiskt. Eh, om man inte använder håller som någon slags extra spelare som går in och spelar i powerplay och som när han var eh, på bänken senast kom in och spelar ändå ett gäng byten som någon slags injektion i laget. Eh, och för det, de som... det låter lite orimligt att han är extra spelare och man är PowerPoint. Det har man inte sett Precis, exempel på. Därför går min ekvation som jag så snyggt slog fast innan den inte riktigt gjort den här <laughs> gången. Eh, men för de som är nyfikna kan vi säga att i den andra PowerPoint-uppställningen spelar Leon Bristet, Daniel Saar, Ted Bitter, Craig Shearer och Cody Curran. Jag har en synpunkt här. Yes, så god här, här, här har jag en egen punkt som skallare tillbaka <laughs> När du pratar om powerplay så kommer jag att tänka på en spelare Som jag tycker utifrån sett att Cam Abbott hanterar fel Jag får väl ta skiten för det här om det blir någon som är sur Eller om han blir sur Men jag tycker att man hanterar han att Christian Thomas fel Min ingångsvinkel är så här. Skaffar man hit en spelare som uppenbarligen har stora kvaliteter, så pass stora att man kommer med i OS, och man verkligen jobbar för att få in den, då måste man ge den killen tid. Och inte tid i en fjärde kedja eller på bänken, utan tid i en första kedja eller en andra kedja, massor med spel till. Han ska in i PowerPlay. Ge honom chans på chans på chans på chans på chans kanske 15 chanser. Funkar det inte då Då kanske det är dags att skeppa iväg honom Men det här kommer bara att ta Längre och längre och längre tid och se en än mer frustrerad spelare Nu kanske han kommer upp ett hackhierarkin I den kedjan nämnde nu då, Men han är fortfarande inte med i Powerplay Där ska han inte tycker jag Det är självklart för mig att han ska vara i Powerplay I en av två uppställningar Ge honom förtroende Ge honom allt det som behövs för att han ska känna att Okej, okay, jag får misslyckas Som det har varit nu så har han inte fått misslyckas Amen Amen jag är klar för idag. Jag går och tar en kaffe. <laughs> jag, jag, liten, ett litet tillägg. Jag köper på resonemanget. Men någonstans så är det också om att titta på Rylus powerplay som väl är sämst i SHL hittills va? Mm. Då balanserar man ju någonstans också på en lina att ska du ge en spelare chansen att misslyckas i ett powerplay som uppenbarligen inte fungerar där han har spelat tidigare eller ska man ska man vi vidare på en lösning på där, där man spelar de spelarna man tycker i form. Jag har svaret. Jag har svaret. Han var med där i början va? Men han har inte varit med på ett gäng matcher så vet jag kommer ihåg nu rakt upp och ner i huvudet. Och Powerplay har inte varit bättre utan Christian Thomas. Ja, Rögle är sist på 7% i Powerplay. De bästa är Djurgården på 33, Brynäs 28 en halv någonting. Alltså, nej det har inte blivit bättre utan Christian Thomas och då menar jag att om det ändå inte blir bättre, pumpa på honom. Ja, en annan spelare jag väl en i Powerplay. Mm -hmm. Jag vill ha in Jonas Annelöv i Powerplay. Se där. Jag tycker att han... Just nu till alla hemmapixare som gillar Julas låga priser.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 Egenskaper som passar och jag tycker att han eh, har fått några match för sin nu och fått ut flås och annat. Så jag tycker att man bör matcha honom eh, i alla spelformer man kan. Och spela honom mycket med tanke på att alla vet hur och var hans högsta nivå ligger någonstans om han kommer i, i sin allra bästa form. Så jag tycker det är dags att lyfta in honom och testa honom där med sin trygghet och sitt lugn och stå på eh, blålinjen. Och fördela. Jag har ingen jag vill trycka in. <laughs> men jag, jag vill ge, synpunkt, ge synpunkter på era förslag. <laughs> jag, jag förväntar mig någonstans att du inte kommer att hålla med mig. Äh, nej, det är faktiskt rätt. Ja, men jag, jag, min grundinställning är så här. Så som eh, rödglas har sett ut. Och så som powerplay har sett ut. Så kan jag förstå att man byter runt lite. För att det kändes i början som att alla som spelar powerplay fick en snarare runt halsen. Det ser ju... Och du menar att det inte ser så ut nu? Nej ja, men jag jag tycker att det såg alltså inte dåligt ut det så fruktansvärt ut och, och alltså det syntes ju på folk att de det var jättejobbigt att spela powerplay då kan jag förstå att det kan ju nästan bli en belastning att spela powerplay kan ju nästan dra ner ens övriga prestationer när det är 5 mot 5 spel så därför kan jag förstå att en spelare som Christian Thomas som har fullt show med att få rätt på sig själv att man tar bort honom ett tag från powerplay för att han Ska kunna hitta sig själv. Där har man inte sagt att han hittar sig själv i en kedja. Så där håller jag inte att han ska, han ska vara. Men jag kan förstå att man tar bort honom från Powerplay ett tag. Eh. Och på, på samma tema kan jag tycka liksom att man har ju dribblat väldigt mycket med vissa spelare. Men så alltså som Ben Jouds... Är han fortfarande kvar i ena Nej. Powerplay? Så är Nej. Okej. Okay. Ja, han hade ju förslagat att de skulle ta bort i så fall. Han har ju haft strul liksom. Eh. Och då, då håller jag helt med om att en spelar som Anelöv... Är ju, är ju ganska ett bra kort att sätta in i powerplay. Han har kanske inte de högsta höjderna som offensiva höjderna som vissa har. Men han har heller inte det stora fallet som många andra har. Som Man kan ju titta på vissa spelare i truppen som är väldigt långt ifrån sin kanske bästa eller sin normala kapacitet just nu. Arne Lowe rör sig i ett trängre spektrum. Liksom. Det är inte så långt mellan hans... Äh. Därför är det ju säkert kort att sätta in i powerplay. Vad vill man ha i powerplay? Man vill ju ha folk som kan göra mål. Ja men och som, fungerar, stabilitet, som, som Stabilitet. Inte, som liksom inte får spagettiarmor och tappar ut pucken utan att någon är i närheten. Och där tror jag att Annelöv är ett bra kort. Så ett poäng till Linus och 0,5 till Jelm. <laughs> är jag förvånad? Nej. Du fick en halv poäng. <laughs> ja, det är ju förvånande i och för sig. <laughs> Sluta jag får mejlen. Ja, det kan du gott ha. <laughs> men eh, jag är... Ja, efter att ha lyssnat på båda, jag tycker ju också att för att få igång en spelare så är det ju rätt rimligt att han får spela powerplay. Jag ger 0,5 poäng blir till också, en på Det blir ett totalt. ett totalt. Det blir Men det anledes det så, så var ju hela det usla powerplayet Christian Thomas fel. Va? Då <skratt> får <skratt> du, du har knäcken och lovarna. <skratt> ja, men det var så otroligt dåligt i början. Men och då var det Thomas som fick stå åt sidan sen. Nej, det var tio andra du hade kunnat uh, sätta på... Väntelista. Apropå väntelista. på väntelista. Där är en spelare som fortfarande står på den. Och det är ju Mattias Sjögren. Och, ja, eh, vad är statusen där? Måste, om folk får varför inte pratar om honom så är det så att han inte är tillgänglig för intervjuer. Vi ställer frågan hela tiden. Men han, han, så länge han inte är spelbart skick så har han inte något liksom att tillägga. Så att vi, vi får vänta med att lyssna på Landskronas sonen Sjögren. Vad han har, tycker och tänker om. Det får vi men vi har sett honom på träningarna eh, Och det var ett bra tag sedan nu Han la sin röda tröja Som betyder att han inte var tacklingsbar Och han har kört för fult och fortsätter köra för fult Och är med på alla övningar Under passen Och eh, vi är väl eniga om Att vi tycker att han ser Stark ut Han ser eh, Alltså ha bra tryck i benen Och är med i spelet Och bra, liksom, hittar hitta rätt Med sin timing och allt det där han ser startklar ut. Right? Ja, och även om vi inte kan veta för det vet väl bara Mattias Sjögren och eh, det medicinska teamet och ledarstaben när måldatumet är för hans comeback så kan vi väl ändå konstatera att han eh, är nära. Och, I och... I ja, precis. I måndags när jag var på träningen så tränade han ihop med Gustaf Bengtsson och Ola List tror jag. Mm. Och det kändes det som att uh, han var on course för en debit men nu eh, mot slutet av veckan så har han inte varit med i någon startanhet så visar väl att han är han är nu nära men om det blir denna vecka eller om två veckor det är det nog klokt att, att vänta in eh, doktorns beslut. Mm. det är det ju såklart. Och de matcher som kommer närmast här nu är ju alltså två stycken mot Timrå Nykomlingen Timrå som gått bättre än väntat Och det är väl ingen överdrift att påstå att För varje match som går Ökar anspänningen Om inte segrarna kommer Och det jag säger ni känner bara igen det här med schemat. De har inte flytbräda Det vore ett skönare att ha Timrå hemma först äh, Det kan jag ju inte klaga på nu <laughs> Timra hemma eller borta i omgång 9 eller 10 kom igen <laughs> ja, men som läget har ut kristalliserat sig hade det väl varit skönare att ha Timra hemma men det kan man inte göra någonting åt, skitsamma Nej. Timra borta blir inte lätt Nej det är ju ödesveckan men efter de här två matcherna så är den en femtedel av serien spelad, den är ju, tabellen är ju liksom, nu är det inte en dålig start längre, nu är det ju snart ett tillstånd så man det måste ju om liksom patienten ryckte till lite mot Örebro hemma så somnade han igen upp i Luleå. Det måste ju bli fart på kurvan igen nu den här veckan. Det måste ju hända någonting. Det måste ju börja sprattla nu. Och det stora problemet kvarstår. Målskyttar. Och där har vi, vi ska inte gå in på resonemanget igen, men det är det jag menar. Måste få igång Christian Thomas. Och det får man inte om man inte ger mycket tid. Men målskyttet, var är målskyttarna? Och det undrar nog hela laget också. Mm. Ja men det är lite som jag har skrivit när jag såg Luleå och det känns som att Luleå kunna lägga en i sig på mållinjen det, alltså Rögle var inte katastrof dåliga på något vis men det känns som att de hamnar i i, i liksom lopar när man spelar och spelar och spelar och, spelar och, och det händer liksom ingenting det, det, det skapas ingenting Nej men alltså spaning då från norrbro matchen som, som Rögle vinner med 2-0 och tar säsongens första seger, då gör man två mål och båda har gjort ja men sätter chanserna fem i alla fall i den matchen. Men de två målen som kommer det är ju ändå på något vis för att man tar sig in där det gör ont och för att man tar sig till obekväma positioner. Kolla på första målet, det är väl Tedo och Sandin som vinner pucken bakom kassen Jag kommer inte ihåg vem av dem det är som får upp en passning till Jonas Annelöv. Sandin. Ja, Sandin. Sandin och Annelöv då på en isare och i ansiktet för målvakten åker Daniel Widing precis när skottet kommer. Så mm. målvakten ser ingenting. Mål två, Daniel Sar och Leon Bristet kommer i, i ett två mot ett läge. Eh, Sar laddar för skott, Bristet ser detta. Och åker liksom rätt in framför målvakten, får puken på byxan och in. Mm. Också ett sånt här mål som, eh, som är, blir så otroligt betydelsefullt. Och då kan du hålla på och passa så mycket du vill. Men tar du dig in i de här områdena framför mål som Brögl inte har de har inte kommit in där tillräckligt ofta men när du väl gör det då händer saker. Då får man belöningen och då får man den ganska snabbt också. Vad sa Vänster om att de skapar man räknar 2017 klara målchanser. Ja. Jag undrar om det var en enda uppe Nej, nu kommer det en Alltså, jo, jag känner att nu är jag verkligen Mr. dyster kvist den här veckan. Och jag ber om ursäkt för det. Jag, jag lovar att jag ska komma tillbaka mer I en annan vecka. Men, alltså, just det här som du pratar om. In på mål, och så kommer det ett mål som egentligen. En tar på bristet, stutsar in, och det blir ett jättekonstigt mål. Hur många gånger har man inte hört spelare säga: Får ju bara någon med studs någon gång så kommer det bara att lossna. Nu fick man med studs och hur blev det, i Luleå Blev det någon islossning Nej! Alltså, det handlar inte bara om att få med en studsare. Man måste bli bättre på att trycka dit dem. Jag Ön, önskar folk kunna se det, här och då studsar de. Det är härligt att se ditt engagemang, måste jag säga. Underbart! Ja, men det, är som, det är som du sa, Linus. De mål gjorde man för att man var där inne och um, studsade. Det oroväckande är ju att, uh, att det skiljer så mycket mellan prestationerna. Uh, det är ju väldigt, uh, de är ett väldigt svårbegripligt uh, lag än så länge... Mm. Uh, det måste ju upp någon slags lägsta nivå och, um, och då måste ju framförallt, så som att det, jag skrev det efter det här med Lika, så att det känns som att det är någonting som inte riktigt stämmer. Det ser inte riktigt ut som det här uh, gänget som du gjorde för säsongen. Varför är det så att liksom, motståndarna brinner lite mer hela tiden? Uh, då måste jag knäcka någon nöt och liksom få ihop det här till, till ett lag som inte spretar. Men kan det vara just det där spretandet som gör att det ser så ut? Det blir någon slags felvisualisering. Man, man är där, man gör sitt bästa men när det liksom inte kuggar i fullständigt så, så kan det se ut som att man inte har det här energi på slaget som förra säsongen när det kuggar i. Det kanske bara är en illusion egentligen. Jag vet inte. Men du såg ju förra säsongen, det var ju 20 stycken som var på jag väg. Jag försökte samma... vara lite mer <laughs> positiv här nu. Nej, förstå. Men du såg ju det. Försäsongen det var ju ett gäng som, som rys åt samma håll. Nu, det ser ju inte ut så att det, um, man måste tratta ner alla viljor på något vis och, och få, få dem att köra åt samma håll. För det känns, ju, det känns inte som att de är på väg åt samma håll just nu. Många spelare pratar ju om eh, ungefär det du är inne på här nu Jell, att man spelar inte som ett lag och då när man ställer följdfrågor då menar ju spelarna att det handlar inte om att man inte vill utan det handlar om att man gör olika grejer. Man kanske åker i en match liksom mer än man någonsin har gjort men man åker inte på rätt sätt och då blir slut. Då ser det illa ut och slutresultatet blir kass för att man gör inte det man har kommit överens om i systemet som det heter. Och underkastar man sig inte det Och det kan ju också bero på Att man har fått så dåliga resultat Att folk tänker för mycket Och man får inte ut det man vill och så vidare och Men också att det är många nya spelare Precis, och då, då kan det se ut så här Jag bara försöker återge liksom vad, vad spelarna själva har sagt I många intervjuer nu Att eh, liksom deras känsla är Så eh, Få de här liksom, viljorna Åt rätt håll samtidigt Samtidigt som man då följer sin utstakade plan. Det är det alla lag vill, såklart. Men det är det Rögl inte har lyckats med. Nej, men jag tänkte, jag skrev samma sak efter det här med lyckas. Rögland är i det läget de är. De måste ju få, få, liksom mobilisera all kraft de kan få för att komma ur det här läget. De har inte tid att lägga kraft på en konflikt mellan en spelare och en tränare. De måste, ju, de måste ju enas allihopa och liksom skapa någon slags glädje och börja springa åt samma håll. Det... Och det kan väl egentligen bara träna trion lösa? Ja, eller i alla fall skapa de är ju i alla fall ansvariga för, för den miljön de verkar i. Det är ju lite så att vara chefer och en brokig skara människor <skratt> Att, ja, jag känner mig inte träffad. gör ja, du, Linus. Ja, men, de, de andra där ute. Ja, jag ska hälsa dem sen. Exakt. Ja, men någon behöver liksom klejas på ryggen. Någon behöver sparka röven. Och någon behöver. Alla, alla har lite olika behov för att. Eh, man måste ju skapa någon slags miljö där alla Trivs tillsammans. Och där, man inte, där det inte finns liksom. Du vet ju också när det är en konflikt på arbetsplatsen. suger ju. All energi ur en. Det dränerar ju en fullständigt Så är det Så Man de måste ju få, ut, få bort Allt gammalt skit Och liksom verkligen använda det här Vända detta till något positivt nu Och liksom explodera ihop Annars kommer de aldrig att komma någonstans Jag Ska jag titta på mig själv Och de konflikter jag har bidragit till Eller varit med i eller delaktig i Och sen kunna liksom reda ut dem Och lösa dem, be om ursäkt Och allt det man behöver göra så brukar det för mig i alla fall bli en positiv effekt av det omgående. Och det är möjligt att det blir just det här mot Timrå. Ja, om man översätter det till hockeyspelet. Det är lite det jag fiskar efter. Det går ju ofta att vända. När man kommer ut ifrån en konflikt till, till att bli något. Det blir en nystart. Liksom. Man, är, man känner mer att man är på samma, samma rita. Så kanske kan det som såg... liksom jobbigt och, och tråkigt ut för de istället blir liksom någon form av vänpunkt kanske. Ja, för det behöver inte alltid vara skit med en konflikt, Nej. även om det är skit i sig. Det har uh, goda medarbetare lärt mig på uh, också att uh, konflikt kan liksom vara det bästa som finns. Uh, för att då rensar man ut någon gammal surväg och börjar om och uh, sen kör man efter det. Det är vad man gör efter en konflikt som är avgörande, det är min erfarenhet. Exakt, mm. men det är lite det vi var inne på i början, att uh, det är nu det börjar liksom. Kan, kan man börja om på, på en ny kula och verkligen uh, börja flyga ihop så alltså, kan det ju bli en ny start. Detta. Kanske kom det helt rätt med andra ord, det vet vi... Uh. Efter torsdags, kvällens match. Det återkommer igen. Ja. Men vi har faktiskt lite mer kvar här, Linus. Fler spaningar. Jag vet att du hade fler än en spaning. Jag har ju tagit en del av dem nu faktiskt längs vägen. Nu har, har det kanske. Ja, ja. Du men... har smält in i hela, hela samtalet här. Jag har två kvar i alla fall. Ja, du ser. Första är från trä... speciellt tisdags träningen där tyckte jag att det var skillnad jämfört med träningarna jag såg förra veckan, jag tyckte att det var lite grinigare det var lite, det var någon knäckkluba här och där och det var lite, ni vet den här känslan att smockan hänger i luften den kommer ju inte men ändå det här att det är lite, folk nager på varandra lite mer och vill vinna pucken lite mer så där på, på träningen, att det skruvades upp jag håller med. den det är den jag såg träningen i måndag så reagera en light, light reaktion av det som du såg. Jag tyckte också att eh, jag såg de tendenserna kanske inte lika tydligt som, som senare men eh, också lite mer grön än, än vad jag sett tidigare. Det var inte riktigt fel vända klubbor den, den, under de här träningarna <laughs> Nej, det var det inte. Nej. Och, och, sen, och sen har jag en spaning till eh, som ni får eh, Tycker jag var om eller såga jag. Men jag tycker att eh, Tittar man på backparen Så är det just nu Arne Lööf, Samuel Jonsson som spelar eh, Craig Shearer, Cody Curran Och eh, då Berth och Bibic Som har tränat som någon slags eh, Fjärdebackpar eh, Och där är då Jouds Och eh, Jesper Williamson också eh, Ben Jouds och jag tycker att det är dags Att eh, testa de spelarna med En annan eh, backkollega Nu, jag tycker att de har haft en jobbig start Och det syns att de båda liksom krigar för att komma rätt eh, med sig själva i 5 fem mot fem spelet och de är väl ja, jag vet ja, det är eh, långt ner i plus minus statistiken. Jag vet jag har inte det är fast minnet exakt hur många minus men minus det. 6, -6, 7 eller 6 minuter jag tycker att har gått tillräckligt många matcher nu för att eh, inse att de får eh, att man ska röra om i i den miljön eh, faktiskt. Don Tury kanske, Williamson och, och Jaouzikar på de två vi pratat om det innan spelar som är Uh, en bit ifrån sitt normala jag liksom. de är mm. kanske de som är längst ifrån sitt normala jobb, de kämpar ju de har ju de har ju fullt show att hitta sig själva och de är kanske inte uh, superstarka tillsammans uh, så jag, jag fattar vad du typ på väg samtidigt så jag har också tänkt tanke men det är lite svårt för att uh, Sheera har ju liksom ryckt upp Karen mm. tycker jag uh, Karen har ju Tycker jag sett någonting hela tiden att det kommer att bli bra. Det var någon som mailade och drog en parallell till eh, Victor Bartley som sa helvilsen ute i början och som eh, växte ut i en jätteback. Det, det är ingen dum liknelse. Eh, och samtidigt tycker jag att Samuel Jonsson är en ganska underskattad back. Han funkar väldigt bra ihop med Arnelöf också. Så de är lite svårsplittrade, de backparen. Sen känns det ändå som att man, man vill inte... Man har... Någon slags hierarki spikad. Man rör inte så mycket eh, neråt liksom. Det känns som att Bibic och, och, och Bertov är liksom sju och åtta. Ja, men det, jag tycker inte efter den här inledningen tycker inte jag att de ska vara det. De kanske ska vara 5 och sexa. Ja. Jag, ja, jag tycker att det är läge att ge någon av dem chansen på, på sex backar. <laughs> Och så får ju kanske i så fall Antin Williamson eller Jouds eh, vila ett par matcher liksom och, och komma rätt i sitt spel istället. Ja, det är väl... Eh, det låter inte urimligt. Ja, men om man, om man gör så på sidan borde man kunna göra så på backsidan också. Tveklöst, tveklöst. Ja, och jag håller med att de, de, de två backparen där, Arne Jonsson och Shira Curran eh, känns givna. Men sen tycker jag att tiden har sprungit iväg så pass mycket och det är så pass... Eh, jobbigt läge att man, man kan vara in och peta lite på men en hierarki finns det ju men den kan ju inte liksom stå i, i över 50 omgångar bara för att man har satt den från början. Så, den... Nej, men man har visat att det inte finns några heliga ko på forårssidan så då borde väl rimligtvis samma gälla i, i de bakre regionerna. Mm. Intressant spaning. Nu har ja. jag inte fler. Tradigt va? Var det två? Ja, de andra springer in i, i det andra. De <laughs> jag tänkte så så. att jag har två spaningar här och så bara, har vi tagit två nu? Ja, ja det har vi gjort ja. ja. Och jag, jag har ingen spaning nu. Nej, jag känner mig ganska färdigspanad. Jag tycker ändå att vi har plöjt igenom väldigt mycket av det snacket som pågår. Och ja, Rögle behöver poäng, Rögle behöver segrar, det vet alla om. Och det, mm. vi kan inte säga så mycket mer än så nu tror jag. Nej, det... Vi kommer att ha mycket att prata om nästa vecka också. Vi spanar in de två kommande matcherna och återkommer med nya rapporter. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack! Tack. Här! Och här!